Matta 13-cü fəsil O gün İsa evdən çıxdı və gedib göl kənarında oturdu. Yanına elə böyük izdiham toplaşdı ki, özü bir qayıqa minib oturdu və bütün izdiham sahildə durdu. İsa olara məsəllərlə bir çox şey öyrədərək dedi. Bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü və quşlar gəlib onları dənlədi. Bəzisi torpağı çox olmayan, daş kəsəkli yerlərə düşdü. Torpağı dərin olmadığına görə tez cücərdilər. Lakin günəş doğanda qarsalandı və kökü olmadığına görə qurudu. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tiçanlar böyüyüb onları boğdu. Başqaları isə mümbit torpağa düşdü. Bəzisi 100 bəzisi altmış, bəzisi 30 qat səmərə verdi. Qulağı olan eşitsin. Şagirdlər İsa'ya yaxınlaşıb dedilər, Ne için onlara məsələlərlə danışırsan? O isə onlara belə cevab verdi. Səmavi patişahlığın sirrlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir, lakin onlara verilməmişdir. Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox veriləcək və o, bolluq içində olacaq. Amma kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alınacaq. Mənim onlarla, məsələlərlə danışmağımın məqsədi budur ki, Gördükləri halda görməzlər, Eşitdikləri halda eşitməzlər və anlamazlar. Yeşaya Peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi, Qulaqları ağır eşitdi, Gözlərini yumdular ki, Gözləri ilə görməsinlər, Qulaqları ilə eşitməsinlər, Ürəkləri ilə anlamasınlar Və mənə sarı dönməsinlər ki, Mən onlara şəfa verim. Amma sizin gözləriniz nə bəxtiyardır, Çünki görürlər, Və qulaqlarınız nə bəxtiyardır, Çünki eşidirlər, Sizə doğrusunu deyirəm. Bir çox peyğəmbərlər və salih adamlar sizin gördüklərinizi görməyi arzuladılar, amma görmədilər. Eşitdiklərinizi eşitməyi arzuladılar, amma eşitmədilər. İndi əkinçi barədə məsəlin izahını dinləyin. Kim səmavi patişahlıqla bağlı kəlamı eşidib anlamırsa, şər olan gəlib, onun ürəyində səpilmiş olanı oğurlayır. Yol kənarına səpilən toxum budur. Daş kəsəkli yerlərə səpilən isə, kəlamı eşidir və dərhal sevinclə qəbul edir. Lakin onda kök olmadığına görə, dözümü az olur. Kəlama görə əziyyət və təqibə məruz qalan kimi yıxılır. Tikanlar arasına səpilən odur ki, Kəlamı eşidir, lakin bu dövrün qayğıları və var dövlətin aldadıcılığı kəlamı boğur və kəlam varsız olur. Münbit torpağa səpilənsə odur ki, kəlamı eşidir, anlayır və doğrudan da səmərə, bəzisi 100 bəzisi 60 bəzisi 30 qat səmərə verir. İsa olara başqa bir məsəl də çəkdi. Səmavi patişahlıq tarlasına yaxşı toxum səpmiş bir adama bənziyir. Adamlar yatanda onun düşməni gəlib, quğdaların arasına dəlicə səpib getdi. Quğda böyüyü bəhrə verəndə dəlicələr də göründü. Ev sahibinin qulları gəlib ona belə dedilər, Ağa, sən tarlana yaxşı toxum səpmədinmi? Bəs bu dəlicə hardan əmələ gəldi? O isə qullara dedi, bunu düşmən etmişdir. Qullar da ona dedilər, istəyirsənmi gedib onları çıxaraq? O dedi, yox, çünki dəlicələri çıxararkən onlarla birgə buğdanı da qopararsınız. Qoy biçinə qədər hər ikisi birlikdə böyüsün. Biçin vaxtı mən biçinçilərə deyəcəm, əvvəlcə dəlicələri toplayın və yandırmaq üçün onlardan dərz bağlayın. Buğdanı isə ambarlarıma toplayın. İsa onlara başqa bir məsələ də danışaraq dedi, Səmavi patişahlıq bir adamın götürüb öz tarlasında səftiyi xardal toxumuna bənziyir. Xardal toxumu bütün toxumların ən kiçiyi olsa da, Böydükdə bütün bostan bitkilərindən hündür, Lap ağac boyda olur. Belə ki, Göydə uçan quşlar gəlib onun budaqlarında yuva qurur. İsa onlara başqa bir məsəl də söylədi. Səmavi patişahlıq xəmir mayasına bənziyir. Qadın onu götürüb, üç kisə una qarışdırıb, bütün xəmir aciyana dək saxlayır. İsa bütün bu şeyləri xalqa məsələlərlə söyləyirdi və onlara məsəlsiz heç bir şey söyləməzdi ki, Peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetsin. Ağzımı məsələlərlə açacağam. Dünya yaranandan bəri gizli qalan şeyləri bəyan edəcəyəm. O zaman İsa xalqdan ayrılıb evə girdi. Şagirdləri onun yanına gəlib dedilər, Tarladakı dəlicələr məsəlini bizə izah elə. Cevabında İsa dedi, Yaxşı toxumu səpən bəşər oğludur. Tarlı isə dünyadır. Yaxşı toxum, Patişahlığın övladlarıdır. Dəlicə isə, Şər olanın övladlarıdır. Dəlicələri səpmiş olan düşmən, İblisdir. Biçin, dövrün sonudur Və biçinçilər isə, Mələklərdir. Dəlicələr toplanıb, Alovla yandırıldığı kimi, bu dövrün sonunda da belə olacaq. Bəşər oğlu mələklərini göndərəcək, onlar da pis yola çəkən bütün şeyləri və qanunsuzluq edənləri onun patişahlığından toplayacaq və onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. O zaman salihlər Atalarının padişahlığında günəş kimi parlayacaqlar. Qulağı olan eşitsin. Səmavi padişahlıq, tarlada gizlədilən bir dəfiniyə bənziyir. Tapan adam onu gizlətdi, Sevinclə gedib bütün varını satdı Və o tarlanı satın aldı. Yenə səmavi padişahlıq, Gözəl mirvarilər axtaran bir tacirə bənziyir. O, çox dəyərli olan bir mirvari tapanda, gedib bütün varını satdı və onu satın aldı. Yenə səmavi paşahlıq dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir tora bənziyir. Tor dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşılarını qablara yığdılar, pisləri isə kənara attılar. Bu dövrün sonunda da belə olacaq. Mələklər gəlib, pisləri salihlərin arasından kənar edəcəklər. Sonra onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. İsa, bütün bunları anladınızmı? deyə soruşdu. Onlar İsa'ya, Bəli, ya Rəb! dedilər. İsa da onlara dedi, Ona görə də səmavi patişahlıq üçün şagirlik etmiş hər ilahiyatçı xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə bəndir. İsa bu məsələləri bitirəndən sonra oradan ayrıldı. Öz doğma yurduna gələrək, oradakı sinagogda xalqı öyrətməyə başladı. Cəmaat təəccüblənərək dedi, Bu adamda belə hikmət, belə möcüzələr yaradan qüvvət hardandır? Bu, Dülgərin oğlu deyilmi? Anasının adı Məriyəm deyilmi? Yagub, Yusif, Şimun və Jəhuda onun qardaşları deyilmi? Bütün bacıları aramızda yaşamır mı? Bəs onda bu adam üçün bütün bu şeylər hardandı Onların İsa'yı acığı tutdu. Amma İsa onlara dedi, Bir peyğəmbərə öz yurdundan da öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar. İsa onların imansızlığı üzündən orada çox möcüzə yaratmadı.